Ka Leioakako Unibertsiitatean e, biluta zauzien ikasle da ohi. osniko espetxetik e, mezu bat bidaltzen duzuegu hemen gauz e, David Pla eta ni lemen izaba naiz. Biok presoa gara, sintze politikoak ikastenari gara eta kalera kalera kimeraen baitan tolatu ditu zuen ekienen arira hauek bilaltzen dizkizuegu. O oh, Lena eskerrak ematea an bilduzaeten guztiei egiten ari izaten lanarengatik, Entzuna dugu jende asko biltzen ari zaretela, eh presonaldeko dinamiketan eta bueno, e, entzun dugu hori. Ideiak eta gozoa baititzu lasoberan eta orduan animo, ez? Eh hori. Bi alinai dizki zugu ez? Gure animoak eta, eta bueno, eskertu ematen diguzuen babesa. Eta e, jakizue, jakizu e hori, guretzat oso garrantsitua dala egiten dezutena, egiten dezuten ekarpena. Ekarpen hori ez dala bakarrik e, e, ikasketetan ematen aldi guzuen laguntzaren gatik. Ekarpen hori funtzeskoa dala Euskal, Euskal Herriera eramateko zuekin. Eta eta guk e, hori funtzeskoa dugula. Ez? Herriaren gertutasuna, herriaren babesa, eta hori funtzeskoa dala giltzapean gauden ontzat. Eta e, ari hortatik hori e, Euskal Ieslari politikoek e, azken urte hauetan erabili duten... E, leloa ekarri nahi dugu gora, ez? hori. E, eh deserrian gaudenok herria dugu larnaz. Guretzat eh herria dala funtzeskoa, bai eh proiektu bat eraiki nahi delolako, baina baita ere hori, herritarrak ondoan izan eta herritarreekin batera eh aurrera itea, ez? Eta kalera-kalera dinamikaren baitan hori bilduzarete presoen etxeratzea allarikatzeko eta gu ere hortan gaude, ez? Kolektiboa ere hortan dago, azken urtetan, eh baditugu ere eskaera zehatzagoak premiazkoak dianak eh gaisori dauden presuak askatzea, Euskal Herrira Euskal Herrira joatea eta bar, baina e, funtseskoa dugu etxeratzearen aldeko borrokarie ekitea, ez? E, Gaina uste dugu ordua iritsi dala etxera eta, eta hortan gaude, ez? Gaina ez da ez da bakarrik eh gugatik edo gure seni dengatik, zalantzarik gabe guretzat presuarentzat askatasuna dala funtseskoena, baina uste dugu benetan zintzotasunez eh erritar guztientzat izango dala onargarria. Eta horregaiti da ez, ez da nekatua gaudelako, ez da etxitua gaudelako, ez da damutik edo egindakoaz lotzatzen gehaelako, da benetan uste dugulako funtsezkoa dale euskal herriaren zat, eta zuek dio zuen bezala bakea eta eskatasuna irabasteko ez. Eta hortan ari gara, nahi dugu gainea bide hori herriarekin batera egin, herriarekin adostutako moldetan bilatzea gure etxeratzea eta herriaren laguntzarekin, ez urte hauetan ikusi dugu ez dala erronka erresa izango eta denon, denon babesa eta denon, denon beharra izango dugula, ez. Horregaitik animatu nahi zaituztegu zuei ere indar berriak atzikitzeko jarraitzeko lanea denon artean lortzeko helburu handi hori. Ta amaitzeko eh, besarka handi bat eh, prest sausien eh, ikasle lanontzat eta Animo pila bat, eta kalera, kalera, bakea eta eskatasun irabaztea, eta irabazteko dokatzu den irabazteko. Animo eta lortuko dugu, aurrera.